«Тату, я не пущу Діму! Мама казала, щоб...» «Іди спати, Галю! І не кажи дурниць!» Але Галя кидається до дверей у передпокій і рішуче затуляє їх собою. «Я не пущу! Можеш бити мене, але я не пущу! Ти хочеш украсти Діму! Мама казала, що ти хочеш це зробити!» Діма лякається, зачувши, що його хочуть украсти, але не плаче. «Галю, іди спати! Я кажу тобі!» Я кажу тобі, йди спати, говорить панас Павлович, і я бачу, як усе його лице заливає червоним. Не піду, ти не маєш права. Це гидко, це паскудство, це мерзота. Пусти діму. Лице Галі кривиться від плачу і злости. Панас Павлович йде просто на неї, бере її за руку і тягне вбік. Галя хапається руками за двері, кричить голосно і відбивається ногами. Тоді панас Павлович покидає діму обіймає обома руками Галю і сильно одриває її від дверей. Я ніколи не бачив такої люті в цього м'якого чоловіка. Діма з страху пригортається до мене. Я беру його на руки і несу в сіни. Галя злякано замовкає й откинена в бік, стоїть і дивиться широкими очима на Панаса Павловича, який тихо каже їй, «Битиму, отут битиму, паскудна ти дівчино!» І коли ми одягаємо Діму й виходимо, вона так само стоїть у вітальні, притуливши міцно руки до грудей і широко дивлячись на нас. Костю, не лізь до вікна. Костю, не чіпляйся до Якова Васильовича. Костю, даю тобі слово, що одійшлю тебе назад. А сама вся сяє, світиться тихим захватом, раюванням, незнаним спокоєм. Особливо їх обох хвилює й тішить те, що ми їдемо в окремому купе, і що ми... Маємо в цьому поїзді свою хатинку, маленьку, затишну і цілком-цілком окрему. Клавдії це до душі. Вона почуває себе вільно, легко. А то б щулилась і боялась людей. Вона всіх боїться – швайцарів, кондукторів, пасажирів, носильщиків. Швайцарам і носильщикам вона дає зі страху стільки начай, що ті тільки дивляться на неї й не дякують від здивування. А її те тільки турбує, чи не дала вона замало. Досить якому на хабі сказати «Е, пані, трохи ніби мало», як вона зараз же страшенно соромиться, бере гаманець і дає стільки, скільки попадеться в руку. Зате в купе нам не страшно нічого, ми самі по собі. Я показую кості танок лісів і ланів. Дерева, побравшись за руки, вручисто й поважно танцюють перед нашими вікнами. Коли поїзд зупиняється, зупиняються й вони. Коли йде швидше, то й вони поспішають». Костя горнеться до мене, дивиться мені в очі вогкими вдячними сумирними оченятами. Клаві душно, і ми на кожній станції беремо по кілька пляшок різних напитків. І це тішить їх незмірно. Вони їдуть, як важні пани. Ніколи вони не мали такої розкоші. А вночі, я кажу собі тихо казку, засипляю під гуркіт коліс. Костя щось говорить у сні, і я, не перериваючи казки, думаю про Андрійка. Море, фески... Смугляві обличчя, чудернацькі слова, ясне сонце, непорушні, чорні, немов із грубого картону вирізані, кіпариси. Скільки радощів для них! Я почуваю себе щедрим, благодушним Богом. Коли ввечері Клавдія стає переді мною на коліна і цілує мою руку, я навіть не протестую, розуміючи її побожний настрій. Я сам стояв би на колінах перед тим, хто дав би мені стільки простодушної, чистої, дитячої радости. Вранці ми спимо довго і безжурно. Потім ми лежимо на піску, жмуримо очі, бовтаємось у воді. Довкола нас усі люди також лежать, жмуряться й бовтаються. Небо жмуриться вдень теж сонно, стаючи сірим, ніби вкриваючись, як і ми потом сплять кіпариси. Навіть море дихає сонно, ритмічно, здіймаючи і спускаючи мереживо берегових хвиль. Через це не віриться, що десь є галасливі. Грюкаючи міста, трамваї, суди, тюрми, весь світ уявляється сонним, з примруженими очима в сонці і безжурності. Їх троє – Ваня, Крошка й Віра. Ваня найстарший, йому років чотири, а тим, мабуть, по три. Вони всі сидять під моїм вікном на землі. У Вані в руках дзвіночок без язичка. Вони по черзі б'ють по ньому трісочками і сміються задоволено, слухаючи приємні згуки. У крошки в руці бублик. Вані він дуже смакує, але крошка не хоче поділитись. Тоді Ваня, як найстарший, оцилає її додому. «Іди собі, іди!» «Ну, так дай бублика!» Крошка вибирає менше зло і дає бублика, але дає більшу половину. Ваня не хоче бути свинею і не користується своєю владою. Він вертає більшу половину і бере собі меншу. Задоволений таким розв'язанням спірного питання, він сідає на землю і витягає ноги. Крошка, Бог її знає через що, зараз же робить те саме. Але Ваня тут же схоплюється, біжить до стовпчика і кличе за собою Віру. Ловко видряпавшись на нього, він сідає і пацає ногами. Віра з захопленням сміється і здивовано показує на нього крості. Але у Крошки самостійність і ініціатива. Вона лізе на дошки, що обгороджують купу глини і кричить. Ой-ой-ой-ой, упаду, упаду, упаду. Вона не боїться впасти, але хоче перетягти увагу віри на себе. Це все ж таки не вдається їй. Навпаки, Ваня кричить їй. Крошка, подай бублика, упав. Крошка ніби не чує. Крошка, я кому сказав? Ну, так іди додому, іди. Крошка, мовчки, сопучи, злізає й подає деспотові мужчині бублика. Цілими днями ці три голівки копаються під моїм вікном. У ванні гостре підборіддя, на яке я можу дивитися годинами. Коли Клавдія входить до мене в кімнату, я вдаю, що працюю, і вона виходить на вшпиньках. А я знов слухаю, що питання голівок. Треба, власне, їх прогнати з-під мого вікна. Перешкоджають робити. Але крошка така втішна, що хай собі ще трохи покопаються. Тут холодочок, затишок, а там така спека, що носики миттю почнуть лущитись. Клавдія потрохи чогось пригасає. Не розумію, від чого то. Не цілує мені рук вечорами, іноді плаче чогось. Костя пропадає зранку до вечора десь на березі, і мені треба ходити вишукувати його. Я перестаю почувати себе милостивим і добрим Богом. Здається, я більше стаю подібним до чоловіка хворої жінки, з якою треба панькатись. Ця роль мене захоплює менше». Загалом пора, здається, припинити свою доброчинність. Нудновато вже від неї, та й смішно трошки. Як мало жінщині треба для того, щоб стати жінкою. Поспати з мужчиною в однім ліжку. Цього досить. Клавдію очевидячки вже не задовольняє становище фіктивної дружини. Тільки цим можна, як видно, пояснити незрозумілі сльози, зітхання, болі голови, вигляд мучениці. Це нудно без усякого сумніву. Нудно й більше нічого. Хазяйка помешкання, стара караїмка з закарлюченим якусовим носом, оливковим кольором лиця починає вже дратувати своєю солодкавою усмішечкою. Клавдія шепочеться з нею цілими годинами. Про ві, що вона може говорити з цією жінкою? Очевидно про мене. Про мужчин, які зводять чесних жінок з розуму, а потім покидають їх. І сама Клавдія вже дратує мене. Ані трошки не втішно, що вона боїться людей, і зі страху тикає їм колосальні суми на чаї. Якого чорта справді вдавати з себе щось таке, чого в дійсності немає? До моря вона майже не ходить, пролежуючи всі дні на старій кушетці. Вікна заслонені в неї чимсь темним, хустками, пледами, і тільки згори пробивається гарячий жовтий промінь, сіючи по хаті золотисту півтемряву. Раз у раз пахне в хаті якимись краплями, за всіх дедушно й тепло, як в оранжереї. Коли я виходжу, Клавдія Петрівна винувато підводиться і щіпляє на ніс пенсне. А як я застаю, що вона спить, то прокинувшись, вона хапливо затуляє одною рукою очі, а другою спішить намацати на столику пенсне, щоби закритися ним. Цим вона постійно нагадує мені, що в неї негарні, маленькі, зморщені очі. Раніше хоч жаль ставало її, а тепер досадно і неприємно. І плаче вона, плаче без перестанку. Чорт би взяв ці сльози! «Звідки вони беруться в такій кількості?» І мовчить. «Та скажи ж нарешті, чого ти плачеш? Що це таке? Чи я образив тебе чим-небудь?» «Ні, цього вона не може сказати». «Ну, так у чому ж діло?» «Не знаю». «Так, загалом, загалом...» І вона почина простісінько ридати. «Чорт забирай, це може роздратувати найдоброчиннішу людину». «Невже я не можу бути в поганім настрої?» Та й з якої речі вона плаче? Яке вона має право плакати? Хіба я присягався любити її? Хіба ми коли навіть балакали про любов? Невже вона не розуміє наших відносин? Я нічого цього не кажу їй, але все ж таки даю зрозуміти, що вона не має ніяких підстав вимагати від мене, щоб я переживав тільки раювання від її товариства і не смів ніколи ні на що розсердитись. Я не вимагаю... Ого, ридає вона ще дужче на мої натяки, й одвертає в бік спухле, набрякле від сліз лице. Нарешті я починаю без усяких жартів дивуватись. Господи, Боже мій, це нарешті стає неможливим. Та скажи ж ти мені, ради самого Бога, що сталося? Через що саме таке? О, нічого, нічого. О, ну, знаєш, як собі хочеш. А це щось просто фантастичне. Дай мені спокій, чуєш, дай мені спокій. Та спокій я тобі можу дати, але ж... Це чорт батька зна, що таке. Хоч би я знав свою провину, а то... І нарешті я таки взнав її. Клавдія вагітна.